Ötödik fejezet. Alex Wolf Galabiában, fezzel a fején, 30 arnyira állt a GHQ, a brit főhadiszállás kapujától, és papírlegyezőket árult, amelyek két percnyi használat után tönkrementek. A nagy felhajtás alábbhagyott. Már legalább egy hete nem látott angol katonákat, akik személyazonossági papírokat ellenőriztek volna. Az a Vandám nevű alak se gyakorolhatott nyomást a végtelenségig a rendőrségre.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 Ezért árnult legyezőket a fő szállás előtt. A főhadiszállás szállás számára a britteket csomó nagyházat foglaltak le, a legtöbb gazdag pasáké volt a Garden City nevű Peren városban. Wolf hálás volt, hogy a Villa Les Oliviers nem került bele a hálóba. A lefoglalt házakat szöges drótkerítéssel vették körül.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 Wolf annak idején rengeteg időt töltött azzal az abverkémiskolájába, hogy emlékezetébe vésse a különböző egyenruhákat, az ezredek azonossági jelét és a szószoros értelmében sok száz magasrangú brit katonatisztarcát. Most több egymást követő reggel megfigyelte a kapó elé érkező hatalmas vezérkari kocsikat, és megpróbált belesni az ablakaikon, hogy lássa az ezredeseket, tábornokokat, tábornagyokat, nagyokat és magát a főparancsnokot,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 Volt szemében ő testesítette meg a közép-kelet ősi bűneit és erényeit. Hadseregnyi gyermeke, unokája, unokaöccse, unokahuga és második unokatestvére harminc éve fosztogatta kairóban a házakat és a zsebeket. Mindenhová elértek a csápjai. Hasis nagy kereskedő volt, befolyásos politikus barátai voltak, és ő volt a tulajdonosa a birkában a házak felének, köztük Madame Fakmiénak is.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 Hatalmas fekete pakkád volt, erős motorral, puha amerikai rugózással. Úgy vágott keresztül az úttestel, mint egy támadó elefánt. A motorja első sebességgel bömbölt, és tekintet nélkül a főútvonal forgalmára, egyenesen a mellékutca felé tartott, a dudája egyfolytában bőgött. A sarkont néhány lábra onnan, ahol Wolf ült, belerohant egy ócska fiat taxi motorházába. A két tiszt megállt Wolf asztala mellett, és bámulni kezdte a karambolt.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 Wolf jobban megnézte, hogy Abdullak mit csinál. Az arab mellett egész halom irattálca, retikül, elszény és óra helyvelt a padlon. Beszéd közben kezébe vett egy szépen megmunkált ből irattálcát, kivett belőle egy kötegnyi egyiptomi bankégyet, néhány bélyeget meg egy vékony arancszeruzát, és bedugta őket valahová bónusz alá. Aztán félretette a tárcát, kezébe vett egy retikült, és elkezdte kutatni benne. Wolf rájött, hogy honnan származik a holbi.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 Egy pillanat múlva megszólalt. Arról van szó, hogy szállításkor fizetsz még ötven fontot. Wolf leszámolta a bankjegyeket, és azok is eltűntek a mocskos búrnusz alatt. Abdullak hajolt. Félkezével mellére szólította a csecsemőt, a másikkal meg a párnája alá, amelyiken ült, és előhúzta az aktatáskát. Wolf átvette tőle, és megvizsgálta. A zárja fel volt veszítve.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 mondta olyan olyan fejezéssel, mint a gyermekét türelmesen leckéztető apa, hogy minek kelhettek nekik a titkos iratok. Lehet, hogy felvérelték, hogy lopja el őket. Kicsoda? Alex Wolf. Az meg ki? Az eszjeti késes gyilkos. Ugyan már, őrnagy, azt hittem, hogy azzal már nem foglalkozunk. Megszólalt a telefon, és Buck felvette a kagylót.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 Bágász mondta a telefonba: Természetesen, uram, azonnal intézkedem. Vandám azon tűnődött, hogy Bágvajom hogy jön ki a feletteseivel. Az alezredes letette a kagylót. Nos, hol is tartottunk? Az eszjáti gyilkos még mindig szabad lábomban, mondta Vandám. Nem lehet véletlen, hogy röviddel a érkezése után egy vezérkari tisztől ellopták az oktatáskáját, amelyben a Kanti négylapjai voltak.